Каквото попросите 18-та неделна беседа от том 8 на серията Сила и живот Държана от учителя на 4 май 1924 година Каквото попросите Ако просите нещо в мое име, аз ще ви го направя. Иоанн, 14 глава, 14 стих Интересно е, че ние, съвременните хора, които живеем в 20 век, век на светлина и знание, имаме нужда да ни се обясняват най-елементарни работи. При това не само простите хора се нуждаят от обяснения, но и учени, и философи понякога имат нужда от обяснения на... Елементарни дъща. Обясненията са необходимост даже и в самата природа. Замете, например, физиологията. Що е физиология? Наука, която се занимава с службата на отделните органи, както в човешкия организъм, така и във всички останали организми. Кой човек, като сложи ръка на сърцето си, не усеща, че то бие? Това не е достатъчно. Всеки се запитва, защо бие сърцето, каква е неговата служба в организма. Тези въпроси са създали физиологията. Било е време, когато хората не са знаели нищо за кръвообращението, но днес и малките деца знаят това. Някои учени казват, че сърцето е причина за разнасене на кръвта по цялото тяло. Вярно е, че сърцето изкарва кръвта навън и тя се разнася по цялото тяло, но тези учени не знаят, че зад сърцето има друга сила, която го заставя да работи. Учените казват, че като се свива и отпуска, сърцето тласка кръвта навън и тя се разнася по цялото тяло. Коя е причината за това свиване и отпускане? Какви закони го управляват? Казвате... Това не е наша работа. Ние знаем, че сърцето тласка кръвта навън и тя се разнася по цялото тяло. Повече не ни интересува. Тогава и аз няма да говоря за функцията на сърцето. Ще оставя този въпрос необяснен. Когато запитвам някои хора, кое е същественото в техния живот, те веднага отговарят парите. Защо парите са същественото? Защото като имаш пари, ще си купиш къща, нива, лозе, ще бъдеш почитан от всички. Допуснете, че хората са еднакво богати. Имат еднакво количество пари, къщи и ниви. Какво ще спечелят от това? Каква цена ще имат тогава парите? Каква цена ще има богатството? Зад парите стои друга сила, а парите сами по себе си. Със средство, условие, чрез което тя се проявява, щом силата изчезне и парите ще изчезнат. Силата, която стои зад парите, е обществения организъм, който ги е поставил в действие. Днес всички хора питат, как може да се оправи светът. Религиозните казват, че светът ще се оправи чрез вярата в Бога. Кой не вярва в Бога? Държавниците казват, че светът ще се оправи, когато в държавата се наложи пълен ред и порядък. Кога в държавата не е имало ред и порядък? Военните казват, че войската трябва да бъде силна, за да се справя с външните неприятели. Кога не е имало войска? Кога не е имало офицери и войници? Първият генерал света е бил Адам. Отличен генерал, но гол, нямал дрехи, нямал и е полети, както сегашните генерали. Бог го изпратил на бойното поле да реши един важен морален въпрос, но той пропаднал. Не могъл да го реши правилно, затова Бог го изпъдил от райската градина. Изпратил го в света, там да се учи. Какво представлява райската градина? Щом е градина? Не се отглеждат хубави дървета. Ако е така, и днес може да съществува такава райска градина. Все ще се намери един градинар, който може да насъди най-хубавите плодни дравчета и да ги отглежда с любов. Но райската градина е една. Това показва, че вън от дърветата има нещо друго, което обикновеният градинар не може да предаде. Ако попросите нещо в мое име, аз ще ви го направя. Питате, защо трябва да просим в името на Христа? Друго нещо не може ли да направим? Непременно ли трябва да просим? В друго име не можем ли да просим? Аз ще ви обясня, защо трябва да се проси в името на Христа. Ако моето обяснение ви хареса, ще го приемете. Ако не ви хареса, можете да го разкритикувате. Ти си българин. Искаш да отидеш, например, в Англия. Нужна ти е известна сума. Какво ще направиш? Ще внесеш в Българската народна банка стоеността на сумата 200-300 златни лири и ще ти се издаде един чек, с който можеш да заминеш. Значи... Ще се помолиш на Българската народна банка да ти отвори път за Англия. С чека можеш да отидеш в Англия и в някоя английска банка ще изтеглиш сумата, която си внесъл в България. Иначе там няма да те кредитират. Дойде един учен човек да ви говори върху известен въпрос. Но вие не вярвате. Защо? Той няма чек, издаден от банката. И аз, като ви говоря, взимам един стих от писанието. Той представлява чек, издаден от Божествената банка. Като видите чека, искате или не, ще го признаете и ще го изплатите. Ето защо, когато някой говори върху известен въпрос, все ще цитира какво са казали видни учени по същия въпрос, да покрай тях и той минава. Постоянно слушате да цитират какво е казал Кант, какво са казали Лаплас, Спенсър и така нататък. Религиозните цитират какво са казали Исаия, Христос и други. Хубави неща са казали учените и философите. Хубави неща са казали пророците и Христос. До сега аз не съм чул някой учен или пророк да е казал нещо лошо. Лошото е в хората че те разбират работите криво. Защо е така? Ако говориш на глухия, няма да те разбере. Опитва по движенията на устните ти да те разбере, но в край, на краищата ще изопачи истината. Той нищо не чува и казва, чух и разбрах какво се говори. Друг е сляп и казва, с очите си видях всичко. Нищо не си видял. За да разбере великата истина, всичките сетива на човека, всичките му органи трябва да функционират правилно, не по правилата на държавата или църквата, по каноните на някоя религия, не по разбирането на философа, проповедника или учения, а по тези вътрешни закони и правила, написани в самия човек. Следователно, има един вечен, абсолютен авторитет, на когото всички разчитаме и именно от него черпят всички учени. Ние се отнасяме с уважение към учените, които черпят от този авторитет. Тогава физиологът дава правилни обяснения за функциите на човешкия организъм. Каква е задачата на физиолога? Да ни покаже, че при известни отклонения и нарушения на праведния живот, функциите на организма се изменят. Щом функциите на организма се изменят и станат дисхармонични, човек трябва да вземе мерки, за да възстанови първоначалната му хармония. Това иска и природата. Тя е разумна. Някои учени поддържат идеята, че трябва да починим природата, да и заповядваме. Това е най-голямото безумие, което може да се очаква от тези учени. Природата ще им покаже, че не са прави. Тя казва: главите ви трябва да узреят. В нашите очи, природата е най-разумното, най-реалното проявление на Бога. Тя няма само външна, видима страна, но и вътрешна, скрита от погледа на обикновения човек. Например, някой пиянства и за оправдание казва, природата е вложила нещо в мен и аз не мога да се противя на тази сила. Причината не е в природата, но в онзи ред поколения, деди и прадеди, живели преди него, те са пиянствали и се предали слабостта си на този човек. Той пак казва, трябва да се пие, това е инстинкт, вложен от природата. Природата... Никога не влага такива инстинкти в човека. Един инстинкт е вложила в него. Желанието му да пие чиста, хубава вода. Това е подтикът на разумното, божественото начало в човека. Природата е създала само едно питие — водата. И що ме така? Не казвайте, че пиянството е нейно изобретение. Вън от водата. Всички питиета са човешки изобретения. За да разберем природата, трябва да я обикнем, да влезем във връзка с нея, както детето е във връзка с майка си. Ще кажете, че първо трябва да обичате Господ, а после природата. Съгласен съм, но питам. Хората обичат ли Господ? Какво ще кажат патриарсите и владиците, служители на Бога с корона на глава? Обичат ли Господа? Ама ние имаме благословението на Господа, ние сме свързани с Него. Що ме така? Нека някой от сегашните владици и патриарси сложи ръката си върху главата на болни и ги изцели. Това е било във времето на Христа, Той е имал тази сила. Това не е наш прерогатив. Кое е ваш прерогатив? Да опопвате хората, да ги венчавате и развенчавате ли? Сега, като ме слушате, да говоря така, казвате ето колко неблагочестиво говори, как уронва името на духовенството. Аз се застъпвам за Божието име. Човек не се ражда свещеник, а човек да мисли право. Щом съм дошъл на земята, трябва да ви говоря истината. Ако не направя това, не съм никакъв проповедник. Който проповядва, трябва да освети името на Бога, който ни е дал ум, сърце и воля да го славим и осветяваме. И на владиката ще кажа, братко, ти си дошъл на земята като брат на човечеството. Бог не те е направил владика. Като чета в архива на човечеството, никъде не е писано, че Бог е кръстил попови и владици. Те са кръстени от хората. Казват за някого, че е виден проповедник. Възможно е, но той не се е родил виден проповедник. Той е ученик, дошъл на земята да изпълнява волята Божия. Това е правото разбиране на живота. Питам. Духовенството на православната църква, почитано ли е от народа? Ще кажа духовенството, че това е сектантство дяволи са влезли между хората и ги учат да не почитат духовенството. Не е така. Аз мога да им кажа, кои са причините за това. Ако си взел пари назаем от сто места и не ги връщаш на хората, кой е виновен, че не те почитат? Вината е в самия теб. Ако си прав, няма да те защитавам. Според новото учение аз не защитавам праведни хора. Но хората трябва да ме почитат. Това е тяхна работа. Не се занимавам с този въпрос. Единственото важно нещо за мен и за вас е да изпълним волята Божия. Христос казва Каквото попросите в мое име, аз ще ви го направя. Какво трябва да просим? Ето важния въпрос. Някои просят пари от Христа, други здраве, трети обществено положение и така нататък. Военният ще проси от Христа да укрепи силата му, че като влезе между неприятеля, да го победи и след това да го наградят. Проповедникът ще проси от Христа Красноречие, такто го слушат, да кажат, умен е този човек, глава има. Кои хора, като са говорили и проповядвали, не са били умни? Това са хора, които говорят логично, свързано. Говорят свързано, но не всякога свързаните думи носят истината. Аз искам да бъда красив. Защо искаш да бъдеш красив? А знае причината, но мълча. Всички хора просят ненужни неща, а нужното, същественото за тях оставят настрани. Ще кажете, че животът е реален, трябва да се живее, да го използвате. Съгласен съм с вас, това желание е общо за всички живи същества, не само за хората. То е тяхно право. Да живеят, това е закон. Право е за всички живи същества, но как трябва да се живее, това е първата наука, която трябва да се изучава. Христос казва Аз съм пътят, истината и животът. Мислите ли, че лесно се живее? Животът се нуждае от много обяснения. Вие смятате... Че за да се живее са нужни много знания. Човек може да живее и без много знания. Къде се е учило житното зърно как да расте и да се развива? Къде е учило то, веднага да се приспособява към новите условия и само да върши работата си? Не се е учило нито от майка си, нито от видни философи, но въпреки това, щом попадне в земята, Веднага започва да расте и да се разклонява. Житното зърно знае какво да прави. А вие, като се натъкнете на известни научни факти, казвате, така е направил Господ. Значи, убиеш един човек и казваш, така е рекал Господ. Заколиш една овца и казваш, така е рекал Господ. Не вежа си. Щом приемеш, че за всичко Бог е рекал така да бъде, трябва ли да ходиш на училище? След това казваме, Бог е направил света така, че едни да бъдат учени, други прости, едни богати, други бедни, едни праведни, а други грешници. Ако се разсъждава така, ще се съснеде цяла каша. След това ще кажете, така е рекал Бог. Това не е философия, не е разсъждение, а са изопачени човешки мисли, които ни заблуждават. Не казвам, че става умишлено. В дъното на душата си духовниците искат да кажат истината, но не смеят. В кой човек не се явява едно благородно желание? Казваш, искам да дам 5000 лева на една бедна вдовица, но не след дълго. Какво ще правят тогава родителите ми? И така желанието си остава нереализирано в теб. Искаш да прочетеш произведенията на един отличен писател, но после се отказваш от него под предлог, че нямаш време. Някой иска да се помоли на Бога. После си казва, това не е културно, това са архаични останки. И се отказва да се моли. Аз съм виждал как се на... молят на Бога умни, учени, културни хора. Някой седи в затвора, но и там се моли и казва Моля те, братко, не ме би!» Питат го «Ти молиш ли се на Бога?» «Не се моля». «Добре, сега ще се молиш на нас». Бедният се моли на банкера да му даде пари на заем Ученикът се моли на учителя си да го вдигне на урок, за да поправи двойката. Всички се молят. На кого? На когото не трябва. Те не знаят как да се молят. Съвременните хора минават за много културни. Те казват, че не трябва да се молят. На кого не трябва да се молим? На хората. А на кого да се молим? На Бога. Значи, на божественото... Не трябва да се поставят никакви граници, той като светлината и въздуха. Ние ще се молим на Бога. Да, но Бог не се нуждае от нашата молитва. Под молитва се разбират разумни отношения. Следователно, ще се молиш, когато разбереш и познаеш Бога. Ще се обърнеш към Него и ще кажеш... Господи, Ти, който си направил света, дай ми повече светлина, за да го изучавам. Ако искаш да изучаваш анатомия, пак към него ще се обърнеш. Ако искаш да изучаваш астрономия, пак към него ще се обърнеш. Ама за астрономията трябва телескоп. Кажи, Господи, дай ми такава тръба, чрез която да виждам всичко в света. Сегашните астрономи знаят много неща. Какво знаят? Че е имало водород, кислород и още много елементи на Слънцето. Каква е температурата му? В какво състояние се намира? Не знаят. Чета една научна статия, в която учените спорят върху температурата на Слънцето и дават различни сведения. Коя температура е истинска? Може нещо да е вярно, а може и да не е вярно. Други казват че Слънцето нямало никаква топлина. То било твърдо тяло, динамичен акумулатор, който събира енергията от пространството и като динамична сила я изпраща на Земята и на другите планети. Следователно, светлината и топлината не идват от Слънцето, но се образуват на Земята от енергията, която иде от него. Това не е противоречие, но факт. Действително, енергията иде от видимото слънце, но светлината и топлината се образуват на земята. Как се образува светлината? Ще се помолиш на Бога и светлината ще се яви. Тя се образува в нас, не отвън. Виждали ли сте светлината отвън? Как ще се обясните състоянието на човека? който при ясен, слънчев ден казва «Тъмно ми е». Некой учи при запалена електрическа лампа и казва на майка си «Тъмно ми е, мамо, в мозъка». Значи има друга светлина в мозъка, която ни е необходима. Тази мисъл е отвлечена, философска. Българинът е практичен, не обича дълго да му говориш философски. Той казва «Не ми говори много», Кажи ми наведнъж какво искаш. Българинат е бърз. В кратко време иска да свърши много работа. Ако отидете в селата, ще го видите как работи през лятото. Работи усилено, иска да свърши цялата си работа изведнъж. Гледаш от пресилена работа или се хлъцнал, или се навехнал, или се изсипал, после казва «Орочасан съм нещо». Защо е пострадал? Защото за да економи времето, вдига тежки, големи снопове. Разбира се, като вдига тежки снопове, все ще му хлъцне нещо. Аз не съм срещал нито един човек, на когото нещо да не е хлъцнало, говоря в преносен смисъл. Тогава всички хора са неразположени и казват, майка ми така ми е родила. Не, майка ви не ви е родила така. Какъв е царът на това? Малки снопчета ще връзвате на нивите и няма да се пресилвате в работата. Казват, малко трябва да се работи. Аз не казвам да не се работи, а да не се пресилвате. Богатият казва, че не иска да работи. Кой ще работи тогава? Бедният. Значи богатият ще почива, а бедният ще работи. Това е старото учение. Поставено в нова форма. Новото и изисква всички да работят. Бедни и богати, учени и прости. Това, което ви говорих, е предисловие към един разказ. Египетският фараон Озирис Бен излязал един ден из града и срещнал войник с късани дрехи. Той го запитал, от коя дружина си, защо си толкова укъсан? Беден съм, не ми вървят работите. Аз мога да ти помогна. Кажи какво искаш. Истина ли говориш? Ще ти дам каквото искаш и ще се убедиш, че говоря сериозно. Искам един здрав, хубав издръжлив нож, че като се упражнявам с него, началникът ми да бъде доволен от мен. Той му дал такъв нож и се заминал. По-нататък срещнал учен, който живел в едно от жилищата на египетските храмове. Фаронът запитал и него, къде отиваш? Изпъдиха ме от школата поради моето незнание. Какво искаш? Аз мога да ти помогна. Искам да ми дадеш знание, да разбирам тайните на природата. Само така ще се пробия път. Ще придобиеш това знание. Фаронът срещнал и трети човек, когато също запитал. От какво имаш нужда? Ще ти дам каквото искаш. Искам да владея законите на топлината. И когато хората ми измъчват, така да ги нагореща, че да не смеят да ме докоснат. Иди в дома си и ще придобиеш тази сила. Най-после фараонът срещнал и четвърти човек, най-умният от предишните, и го запитал. Какво искаш от мен? Господарю, познавам те. Аз съм честен и справедлив. Това, което искам, ще използвам разумно. Няма да злоупотребя с него. Искам най-малкото. Една пръчица. Като чукна с нея, да получа каквото искам. Ако съм гладен и чукна, да се сложи пред мен трапеза с различни ястия. Като замръкна някъде в тъмна нощ, в дъжд и буря, и няма къде да се подслоня, да чукна с пръчицата и пред мен да се открие една колипка за подслон. Фаронът му казал, понеже си най-умен от всички, ще ти дам тази пръчица, но няма да злоупотребиш с нея. И действително, пръчицата разрешава всичко. Четвъртият бил млад ученик от школата. Със желанието да има пръчицата, издържал своя изпит. Той обичал една мома, Елтамар, най-красивата и най-умна египтинка, която казвала, че ще се ожени само за царския син. Младият ученик се явил пред нея и казал — Аз съм твоят избранник. Искам да се оженя за теб. Тя му отговорила. — Докажи това. Питам. — Вие как ще разрешите този въпрос? — Аз знае как ще го разрешите. Елтамар имала свой пробен камък. А именно, ако този, който има изкуството да направи един палат, Пожелая да остане с нея, не може да бъде нейният избранник. Или ако сложи трапеза и пожелая да яде заедно с нея, не може да бъде нейният избранник. Той казал, аз зная свойствата на тази пръчица. Тя била гладна. Той чукнал с пръчцата и трапезата си явила. Девойката седнала да яде, а ученикът веднага изчезнал и е оставил да еде сама. Вечерта нямало къде да спрат да пренощуват. Той пак чукнал с пръчицата си, пред тях си открила хубава колипка, смеко, удобно легло. А той веднага изчезнал, като е оставил да си почине сама. Доволна от неговата обхода, тя си казала Този е моят избранник. Като заключение на разказа казвам Всеки който иска да дели благата с вас, не е вашият избранник. Днес мъжът казва да разделя благата с жена си. Жената казва да разделя благата с мъжа си. Докато казват така, те не са един за друг. Това скарва хората и разваля любовта им. За да се разберат, единият трябва да влезе вътре, а другият да излезе вън. Това са двата свята – обективен или външен и субективен или вътрешен, за които и до днес философите спорят, кой е реалният. Едни философи казват, че реално е само това, което можем да пипнем. Повечето хора, като тези философи, вярват на ръката си. Следователно, щом не могат да пипнат нещо, то не е реално. Мислиш ли, че ако пипнеш, човека ти си го хванал? Колкото и да го пипаш, той е далеч от теб, не можеш да го хванеш. Сянка хваща ли се? Не се хваща. Хората са направени от материя, която се топи като леда и снега. И тази е причината да умират. Достатъчно е да се изложите на божествената светлина, за да се стопите. Който се страхува, не може да издържи на тази светлина. Той е осъден на смърт. За да издържа, човек трябва коренно да се преобрази. Нов мозък, ново сърце, нова воля са му нужни. Под нови разбирам от друг състав. Ето защо, като се казва, че религията не е за всички, имам предвид хора, направени от лед и сняг. Аз проповядвам една религия само за хора, които любят Бога. От човек, който не люби Бога нищо не може да стане. Какво ще стане с цветето, което не се огрява от слънцето? Нищо! Какво ще станеш човек, който не яде здравословна храна? Какво ще станеш човек, който не пие чиста вода? Какво ще станеш човек, който не диша чист въздух? Пренесете тези неща в психичния живот и помислете, на какво ще уподобите храната, водата. Въздуха и светлината. Кой от двата живота, физическият или психическият, е истински? И двата имат своето предназначение. За вас е важно да прилагате следния духовен закон. Благото, което ви давам, да го използвате сами. Поискам ли и аз да взема участие, за да го деля с вас? Всичко е загубено. Майката спазва този закон. Когато направи нещо на детето си, тя се въздържа да направи същото и за себе си. И се радва, че детето й ще използва само даденото от нея благо. Жалко е, че не всички майки спазват този закон. А щом не го спазват, те развалят всичко, което Бог е определил за тях. Христос казва, каквото попросите в Мое име. Аз ще ви го направя. Това, което и ние ще ви направим, се отнася до сегашния ви живот. Ние проповядваме за настоящето, а не за бъдещето. Нали има задгробен живот? Задгробния живот е измислица. Такъв живот не съществува. Според някои, задгробния живот бил по-реален от видимия живот на земята. Аз казвам, че задгробния живот е измислица защото признавам само един живот, без никакви прекъсвания. Знаете ли на какво прилича физическия живот? На стомна, която постоянно се увлажнява. Хората опитват външната влага и я наричат физически живот. Какво има в стомната, каква е водата в нея, не знаят, но въпреки това казват велик е животът. Те говорят за физическия живот, за влагата на повърхността на стомната, истинския живот е в стомната, в битието. Там е смисълът на живота, а не в увлажняването на стомната. После казват, че зад този живот е имало друг. Не, животът не е във влагата, във външните прояви. Той е вътре в стомната. Влагата е свързана с водата в стомната. Като се чукне стомната, веднага ще потече водата. Истинският живот. Щом се пробие, животът ще потече като чешмичка и тогава хората ще кажат, ето истинското благо. Всеки може да има такава чешмичка, но смисълът и разрешението на въпроса не е в щупването на стомната. И тъй. Животът е само един, той не може да бъде материален. Човек се проявява чрез материята, това е друг въпрос. Само в Бога има живот, никъде другаде. Следователно, той е само един, без всякакви ограничения. Ако животът се проявява само в материята, той не е целокупният живот, който ние разбираме. Като се развали черупката, т.е. Физическото тяло на човека казвате, баща ми умря, приятелят ми умря. Чудни са хората, като казват, че някой е умрял. Повикайте един ясновидец да чуете какво ще ви каже. При мъртвия той го вижда жив. Как гледа тялото си и се смее. Къде е собственикът на тялото? Отвън. Той гледа, че тялото му се руши, както гори къща и казва, нека гори, аз ще се направя по-хубава. Хората казват, умря човекът, изгоря къщата му и започват да плачат. Кой умря? Аз не съм умрял и не мога да умра, казва собственикът на тялото. Първото заблуждение на хората е, че са се убедили от проповедите на свещениците, че ще умрат. Защо умира човек? Защото греши. И Бог каза на Адам, в който ден... Престъпиш великите закони на живата природа, ще изгубиш живота си. Това хората наричат смърт, а Христос казва: Това е живот вечен. Да познаем тебе един наго, на го Бога. Кой е вечният живот? Под вечен живот се разбира не само небесният, но и земният. Разбира се, целокупният живот. Мнози напитат, откъде получавам пари? Някои казват от Америка, други от болшевиките, от Русия. И в заключение, и едните, и другите казват, ако е за пари, и ние можем да проповядваме. Казвам, нито от Америка получавам нещо, нито от Русия. Имам една пръчица и като огладнея, чуквам с нея и веднага хляват иде. Чукна втори път, дойде една ябълка или круша. После пак чукна и всичко това се прибира. Като жаднея пак чуквам с пръчицата и пред мен се явява чаша вода. Откъде имаш тази пръчица? Аз знае откъде е тя. Къде спиш? Като мръкне и дойде време за спане... Чуквам с пръчицата и леглото се явява. Сутрин чуквам пак и леглото се прибира. Както виждате, моята къщичка постоянно се явява и изчезва. Не я давам под наем. Който не разбира този закон, казва, да си направя една къщичка, да я дам под наем, че да се осигуря. Смисълът на живота не е в осигуряването каквото попросите в мое име. Аз ще ви го направя, казва Христос. Желая всички да имате тази пръчица и с нея да просите в името на Христа. Дойде вечер, чукнеш с пръчицата и къщичката се явява. Сутрин пак чукнеш, къщичката изчезва и през целия ден ти си свободен. Работиш, разхождаш се, не мислиш за къщичката. Така могат да живеят всички. Казвате, това е хубаво, но прилича на приказка от хиляда и една нощи. Не, един ден ще бъде така. Това почива на един от великите закони на битието. Според него, щастието и блаженството на човека се придобиват моментално. И нещастниято също идва в един момент. Някой се е отчаял от живота и слага край. Самоубива се. Защо си е самоубил? Нямал средства да живее, объркали се работите му. Ще кажете, че и сиромашията е причина за отчаянието на човека. Не. Не всякога е така. Има случаи в живота, когато синове на американски милиардери се самоубиват. Дъщерята или синът пише на баща си. Слагам край на живота си, не намирам смисъл да живея. Значи и богат и беден се отчаиват от живота и се самоубиват. Има много причини за самоубийството, има тъмни, мрачни моменти в човешката душа, но когато дойде божествения чек, тази тъмнина изчезва и радостта иде. Питам, ако имате тази малка пръчица, няма ли да разрешите всички въпроси изведнъж? Например, имаш да плащаш на някого, срещаш кредитора си. И той казва: Помниш ли, че ми дължиш 100 000 лева? Да, знае това. И 50 000 лева лихва стават 150 000. Кога ще ги платиш? Още сега мога да ги платя. Чукваш с пръчицата и се явява чек за 150 000 лева. Казвам: Вземи чека и си получи парите. Хубаво е това, но дайте ни тази пръчица. Ще ви я дам само при едно условие – да се научите да служите на Бога така, както аз му служа, да осветявате името на Бога така, както аз го осветявам, да изпълнявате волята му така, както аз я изпълнявам. Отнасяйте се с голямо внимание и към най-малките буболечици. Това наричам аз висок морал. Като видите едно дърво, да гледате на него като на нещо свещено, в което е вложено живот, питам, какво щеше да представлява човечеството, ако във всички хора беше вложен този висок морал? Такова учение, сектанство ли е? Раздели ли то хората? Ако българите ме бяха слушали, аз бих чукнал с пръчицата си. И щях да оправя всичките му бъркани работи, но сега няма да го направя. Защо? Защото те не са готови да просят в името на Христа. Нека страдат, за да разберат, че има един Господ в света, че има една абсолютна правда. Ние не поддържаме престъпленията. Аз не искам да съдя никого. Като видя, че някой извършва убийство, няма да го питам, защо убива човека, но като си замине, ще отида при убития, ще го разтърся и ще му кажа, стани, иди си вкъщи. Като се изправи на краката си, той ме пита, да съде ли убиеца. Не, забрави всичко. Като видя, че кредиторът хваща своят длъжник за гушата, ще му кажа, чакай, какво искаш от този човек? Дължник ми е. Колко ти дължи? 50 хиляди лева. Ето, вземи тези пари и пусни човека на свобода. Добър, благороден човек си ти. Като хванеш друг дължник, който не може да ти плати, пак е лапри мен. Това е божественото учение, което трябва да дойде в света. Всеки трябва да отвори ума и сърцето си, да плаща за своя ближен. Всеки трябва да помага. Който иска да върши волята Божия, трябва да плаща. Това значи да владееш магическата пръчица. Тази пръчица се е проповядвала във всички школи и когато тя дойде, светът ще се оправи. Тогава земеделецът няма да уренивата нивата си с волове, а ще махне с пръчицата и нивата ще се изоре. После ще махне и жтотото ще се посее, ще израсте, ще върже, ще узрее и ще се ожене. Ще си вземе колкото му е нужно, а излишъкът ще отиде там, откъдето е дошъл. Няма да остане на нивата, мравките да го разнасят. Казвате, това са залагалки. Да? Бог е създал този свят за залъгване на хората. Защо? Понеже небесният свят е толкова сериозен, че ангелите, за да си починат от време на време, слизат на земята между хората, за да се забавляват. Ние сме техните залагалки. Те слушат нашите спорове върху религиозни и научни въпроси и се смеят. Като се върнат на небето, питат ги. Какво правят учените хора на земята? Занимават се, учат, развиват се. Каквото попросите в мое име, аз ще ви го направя. Това е великият закон на любовта, която Христос проповядваше. Бог се проявява в любовта, следователно, когато дойдем в контакт с Бога, с Неговите ум, сърце, воля, душа и дух, каквото пожелаем, можем да го направим. Христос казва... И по-големи чудеса от мен ще правите. Във времето на Христа нямаше условия за големи чудеса. Ще кажете, да се говори така е светотатство. Кога ще правим и ние такива чудеса? Когато се научите да осветявате Божието име. Когато имате магическата пръчица. Ако дадем още днес тази пръчица на някого, той веднага ще напусне службата си. Ако е чиновник, ще отиде в канцеларията, ще чукне с пръчицата и в един момент ще свърши не само своята работа, но и тази на колегите си. Като дойде на началникът, ще види, че всички чиновници седят без работа. Свършили са всичко. Ще даде друга работа. И не веднага. Свършват. Чиновниците се чудят какво става с тях. Казват колко сме работни днес. Изкуство е така да чукнеш с пръчицата че никой да не те види. Чиновниците ще заспят и в това време ти ще чукнеш с пръчицата. Като свършат работата, ще им кажеш — Хайде да поговорим за новото учение и за великите работи в света. Има смисъл да се освободят хората от работа, но да използват времето си разумно, не да е да ти пият. Тогава вкъщи мъжът и жената ще се радват на пръчицата, като на божествено благо. В нея е бъдещата наука, която всички ще изучават. Може ли да се придобие тази пръчица? Може, но за това е нужна абсолютна вяра. В миналото някои са прекарвали по 30-40 години в горите, други са живели в пустините. Но и там не са намерили пръчцата. Сега хората трябва да живеят в света, там да придобият истинското знание. Само чрез страданията можем да намерим Господа, било като свещенник, като учител, съдия, войник и други. Страданията са гъстата материя, в която дойде Моисей, за да изведе израелския народ. В тази материя той направи чудеса. Следователно, всеки, който може да извади човечеството от материалния живот, т.е. от гъстата материя, ще направи такива чудеса, каквито не сте виждали. Наистина, сегашният учен свят се съмнява в чудесата. Ще пита, как е възможно днес да стават. Много просто. Ще чукнеш с пръчицата си и каквото пожелаеш, ще го направиш. Как става това? Както стават нещата в приказката? Може да е иллюзия. Чуквам с пръчицата си. занасям този човек на слънцето и след малко го връщам. После го питам, какво има на слънцето? А той мълчи. Не се издава. Не иска да мине за смахнат. Не само един учен, но и десет учени да отидат на слънцето няма да смеят да кажат, че са ходили там. Не само това, но и да им сложат трапеза, пак нищо няма да кажат. Защо не смеят да кажат какво са видели? Защото общественото мнение не е в съгласие с това, което може да се постигне чрез пръчцата. Според тях, това е в разрез с законите на природата и ако го приемат, в техните разбирания ще стане голям преврат. Всички ще питат, как можем да живеем, без да урем и копаем, Ще станем много мързеливи? Не. И тогава ще работите. Казвам, хората още не са работили. До сега само са се мъчали и трудили. Отнес нататък ще работят. Сега те спорят, карат се, бият се, а тогава ще живеят в мир. Лицата им ще бъдат светли, красиви. И каквото пожелаят в името на Христа, ще им се даде. Просете това, за което ви говоря. Нали вярвате в Христос? Днес има 500 милиона християни, между които сте и вие. Познато ви е това учение. Просете в името на Христа. Обърнете се към Бога, към Живия Господ, който през всичките векове е изпращал учени, за да просвещават невежите. Аз вярвам във всички учени. Физиолози, астрономи, биолози, държавници, изпращани все от Бога са специална мисия. Художници, скулптори, музиканти са дошли на земята да помагат на човечеството. Това са все таланти. Не всеки може да бъде музикант, художник или учен. Следователно, и най-малката дарба, която имате, е малката пръчица. Употребете е на място. Изправенето на света става от малките работи. Било е време в развитието на човечеството, когато майките и бащите изяждали своите деца. И това било култура. Било е време, когато и децата са изяждали своите родители. Но да оставим това на страни. Колко пъти и до днес майката казва на децата си, изядохтеме. ме. Значи, някакъв далечен спомен се събужда в нея. В тази далечна епоха на месоядство и човекоядство хората са минали през големи страдания, които постепенно са повдигнали тяхното съзнание. В далечното минало в епохата на човекоядството един голям учен адепт донесъл на земята Едно житно зърно. Тогава хората се едели един други. Житното зърно казало на хората. Аз нося нова култура. Ще премахна месоядството и ще се пожертвам за храна на човечеството. Хората го приели с благодарност, като благословение, изпратено от Бога. В сегашния век иде Друго благословение за човечеството, друго житно зърно иде на земята. Това е зърното на любовта. Христос слиза сега на земята и носи това житно зърно. То ще бъде посято в мозъка и сърцето на всички живи същества и като израсне, ще измени характера на цялото битие и всички същества ще заживеят. Разумно. Дали вярвате в това, не е важно. Христос е започнал да се е това зърно. То расте само под лъчите на любовта. Тя иди като принцип, който ще се приеме от всички разумни същества. Това се расте само под лъчите на божествената светлина и топлина. То ще черпи от земята соковете на безсмъртието и ще донесе, Вечният живот. Сегашните растения носят смъртта, а новите житни зранца, които Христос носи, са носители на безсмъртието. Те представляват дървото на живота. Иде време, когато дървото на живота ще бъде посято. Христос иде на земята, за да донесе дървото на живота, т.е. Магическата пръчица, жива е тази пръчица, тя ще расте нагоре и ще се ограва от божествената светлина и топлина. Тогава стихът, каквото попросите в мое име, аз ще ви го дам, ще се реализира. Така казва Христос. 4 май 1924 година София.